О, після того забігала і... І він сказав тико пару слів. А потім ще зустрічалися в клубі, ну, перед метром на Октябрьську. Як усім до клуба веліли прийти, і танці влаштували. Там він теж до неї не підійшов, ще й посміявся, малявкою обізвав, сама чула. Ну, вона на тих випровадинах Навмисне до Михася липла, Щоб позлити і Василя, І себе позлити, і тої ночі. Ой, тітонько, соломко, я не знаю, Як то сталося, случилося, Захмелена і розсержена я була. А потім, потім вона ждала дала Михася письма, а він прислав Прислав, тико не їй, а нінці карасьовий. Ну, подруга ніби неїна. Була подруга, написав, що насправді з тою нінкою видриться і хоче переписуватися. А ще? Ще товаришу своєму Петру Оксантиному написав, яка то вона дурна варка, коли думала, що раз була з ним, то вже на ній сухоребрій тиці Жениться. Петро, проте, одному хлопцеві сказав, Ну і коли, Ну і коли почула, Що, ну, мати Замітили, бо вона, Вона й надумала сказати, Що то Василь спокусив. А батьки, Батьки до них подалися, Вона ще попередити тіла, приходила Помнити, а потім подумала, хай, Бо ж хотіла, Хотіла бути з вашим братом, Думала, він відкажеться, Та й по всьому, Бо ж між ними ніц не було, А він, ну їй стидно, Господи, як їй стидно, Як же їй стидно, Що дитина буде На Михася схожа. І він, Василько, Перше, — сказала Василько, — нічим не дорікає, Як свариться вона, тико посміхається, І все те злить, і вона, вона й рішила втекти, Направду будь-що буде, і собі коня хтіла, Тико не позичити, а вкрасти, тико як сидіти пробувала, Стало їй погано. Дядько Федько На руках до вогню приніс. Посидіти сказав, Дав води, А вона, ой, стидно, Виригала, А потім слабкість Така напала, Що й заснула. Зневажаєте мене, Тітонько-соломко, Спитала Варка вже неподалік Від хати. Люба моя, «Яка ж ти ще дитина!» Соломія несподівано поцілувала Варку в чоло. «Ой!» Варка оцехнулася, а тоді Соломію в щоку і всхлип. «Якби ж мене Василь хоч трохи полюбив!» «Полюбить!» – пообіцяла Соломія. «Варка, правда? Ви те правду кажете?» «А чом би і не? Чом би і не?» А як буде, дитя на того схоже. Ну він же тебе, Соломія не доказала. Побачила, біля воріт їхніх хтось стоїть, здогадалася Василько. Варка теж спинилася, схопила Соломію за руку. Я боюся, зашептала, вона вся дрижала. Била пропасниця, мона я не піду. Не дурій, дівонько, тихо сказала Соломія. Ми просто од вас вертаємось, просто од вас, тихо й всього. Їй самій хотілося б плакати, бо ця збаламучена дівчина нагадала неї ні власні метання, бо ця яварка зрештою була щасливіша за неї. Просто була щаслива, як і Василько. Василько тому, що Соломія враз відчула, вірнішої і більш люблячої жінки у брата не буде. І забажала палку і пристрасно з усієї душі, аби брат полюбив свою законну жінку. У самої ж заколотало серце, як-то Василько їх стрітить, мовчком стане дорікати, запобігати перед варкою. Та Василь убив їх з маху, як наблизився він. О, гостюні дорогеї, де-то ви так довго швендяєте, що пиятику в тестя стещі устроїли? А тобі, жінко, пора бі знати. Не тико свині, а й чоловік негодований, ану марш до хати. А Варка, Варка, на тую мову подойшла до свого чоловіка, руками обхопила, подумала Соломія, обійматися стане. Але ж ні. Попругу зі станів висмикнула. До Василька простягла. І тихо, так, покірно мене, тато, не розбили за мій дурний характер, а чоловік ще жодного разу. А я ж од вас утекти тіла. Сполосуйте, Василю Антоновичу, аби сісти за два дні не могла. Заслужила. Соломія пирхнула, а тоді затулила рукою рота і побігла до хати. Тамочки ж мама Соломія, Соломинка вкупі з трохи осоловілим таточком Антоном, з полоханою білочкою, це то з озулькою з зирить. Ну що там? Де тая храпудниця? Бо ж тут уже і Вірка, і Сваха з плачем прибігали. Кажуть, мотопитися побігла наша невістка, Отам, там, за ворітьми, топиться у відрізі слізьми, Трохи зло кинула Соломія. Як то? Жива? А де Василько? З нею. Душу неїну прасує на завтрашнє свято, Сказала Соломія. Як ото теперечка за совєтів кажуть На численні просьби трудящихся, отако на честь будущого 1 мая. Як то? А так, що з присвистом і притопом. Сміюся, щоб не заплакати, подумала Соломія і до Соломії-старшої. Витрите, мама, сльози, бо літ серед весни виросте, Тому хату доведеться рятувати. Слава Богу і Матері Господні перехрестилося Мама Соломія. І сміх, і гріх, і кукуріку. Соломія прийшла до другої кімнати, що теперка отгородили, і впала з розгону на ліжко. «Ха-ха!» – подумала зі сміхом. Нарію, братику сімейне ложе. Сімейне ложе, то ви тико казали, Отче Андронію, вам тамочки, добре на тім світі. У раю золотеї яблучка певно хрумайте. А як то мені зновика, зновика. На початку літа сталося дві знаменні для Соломії події. По-перше, на Ланке, тобто в широкім полі, де ото сходи, Буряків оглядали, це добре зійшли. Завітали сам голова Федось Без. Той Федоско, котрого з маленства знали, що недавно парубком сусідського села Перепічки був, який до Загорін не раз на вечорниці досвідки навідувався, а тепер важним став. І возив у бричці двоколці. Неодмінну чорну портфелю. Правда, подейкували, що там пут папірцями теж недмінні дві блящини, сороміцьке тулиться, одна з казенкою, друга з самогонкою. Смотря з ким стрітяться пан товариш Федось на колхозних дорогах. Цей на шосейці. Як голова до їхньої ланки. «Направилися?» – Вірка зрукав Соломію торк. «Ти, тико, спокійно, подруга, не крандишися, бо зараз тобі сюрприз буде». «Який такий сюрприз?» – Соломія на торк великий синій блюдця очі виставляє. «Побачиш, спудницю підіткни». Голова на таке й ноги, як у тебе люблять рогатиків, з випускати. Ну, тебе!» – таки насторожилося. «Яку ще капость, – удумали подруги, – за хвилю дві взнала. Жінки з ланки до голови позбігалися. Вась вас, страта, у нас порядок, ні билиночки, ні смітиночки, а бурячки ото витикаються, як солдатики на паради. сапати завтра будемо. Голова губи до вуха, очі на жіночі пазухи, як труби підзорні, котрусь по дупі лясь, настя ж його у вухо цьому. Усі, як сонечка, без жодної хмарки, готові за бричкою портфелю нести. От колєрки, посміхнулася Соломія, і чого вони удумали, і чого мені не сказали, а тут Люба...